А як почуєш, що вмер він, що більше його вже немає, швидше додому вертайся до милої серцю вітчизни, пагорб могильний насип і похорон справ урочистий, все як годиться і тоді вже віддай свою матінку заміж. Потім, коли ти закінчиш і зробиш усе, як я радив, в серці своєму розваж. І в думках обміркуй неодмінно, як у Господі твоїй женихів повинищувати краще. Підступом чи не ховаючись, годі дитиною бути, вирісти з цього давно, не в такому, бо ти уже віці, чи невідомо тобі, якої орест богосвітлий слави зажив між людьми, помстившись на батько-вбивці злому егісті, що вбив славетного батька у нього. Друже, мій любий, я бачу, ти рослий удавсь і вродливий, будь-же відважний, щоб доброї слави в потомках набути. Я ж, на швидкий корабель свій і ти вже до друзів повинен. Мабуть, давно їм терпець уривається ждать на мене. Ти ж подбай про своє і над моїми подумай словами. Відповідаючи мовив на це Телемах тямовитий: Так, доброзичливо ти, мій гостю, до мене говориш. Наче до сина отець, і порад я твоїх не забуду. Трохи зостанься ще тут, хоч і дуже ти в путь поспішаєш. Добре помийся у мене, дай милому серцю утіху, Потім, радіючи духом, на свій корабель з подарунком – Підиш почесним, на спогад я річ тобі гарну і коштовну дам, як другові гостю, господар гостинний дарує. Відповідь мовить йому ясноока богиня Афіна. Ні, не затримуй мене, поспішаю, бо нині в дорогу. Дарже, що серцем ласкавим хотів ти мені дарувати, ще... Віддаси, коли знов повернусь, Повезу я додому дар дорогий І щось гідне і тобі подарую взаємно. І непомітно тоді відійшла ясноока богиня, Зникла мовчайка та в отвір для диму, Силою відвагу, в груди вдихнувши йому, І про батька він більше, як завжди. Мусив згадати, думками, своїми розмисливши добре, Серцем жахнув телемах, у гостеві Бога пізнавши. Зразу ж у гурт женихів повертається муж богорівний. Пісню славетний співав їм пісняр, А вони всі сиділи і слухали мовчки, співав, Просумне він повернення строї воїв Ахейських, що їм призначила палада Афіна. З верхніх покоїв своїх почула ті співи натхненні, мудра ікарія донька, багата умом пенелопа. Зверху, по східцях високих, зійшла вона вниз потихеньку, Ще й не сама, з нею разом, Зійшли дві служниці додолу. До женихів увійшовши із ними, В жінках богосвітла, Стала вона під одвірком, Що дах підпирає надійно, Лиця закрила собі білотканим ясним покривалом, В неї обабіч стояли обидві служниці дбайливі. Вмившись сльозами, вона... Божественному мовить співцеві. Фемію, знаєш пісень, Ти багато, що смертних чарують. Подвиги ними людей І богів уславляють аеди. Сядь, заспівай нам одну з них, А гості послухають мовчки. Чаші хиляючи, Тільки свою припини сумовиту Пісню, вона бо мені у грудях скорботою, любе сповнює серце, гори спіткало мене безутішне, в вічному смутку спогадою, голову я найдорожчу, мужа, що слава його всю еладу окрила і Аргос.